Muzika Sam zastao na govoru o jednom vrste ili tačnije o jednom pokretu koji se pojavio našim prostorima a to je riječ o pokretu ili o džemaatu Fethullaha Gulana čovjek koji se zove Fethullah Gulad i čije se knjige u zadnje vrijeme mnogo prevode na naš jezik. Više njegovih knjiga je provedeno u zadnje vrijeme na naš jezik. Jedna od tih knjiga jeste knjiga koja govori o siri, o životu Allahu opustanika sallallahu alaihi wa sallam. I se, koliko mi se čini, bezkrana svjetlost. Dak, ova knjiga koja u osnovi govori Allahu opustaniku sallallahu alaihi wa sallam pored možda dobre namjere sigurno obene namjere autora. Međutim, ova knjiga je, u ima mnogo zabluda. I mnogo stvari koji se dotiču osnove ove vjere. Koji se dotiču osnovni stvari koji su vezane za osnovu akide ove vjere. Pa ću tako spomenuti ovdje nekoliko stvari kako bi ljudi bili ala basira. Kako bi ljudi bili, tako da kažemo, kako bi im bilo jasno o čemu se radi. Na jer kogod dođe senećim i napiše, se to ostavlja na vagu Kur'ana i sunnata Allahovu posanika sallallahu alaihi wasallam. Pa tako se između ostalo u ovoj knjizi da Allah tebarek wa ta'ala sačuva, odoga što ću spomenuti, a to na drugu u drugom dijelu, drugom uđaladu, na 594. stranici, a to je da ovaj autor upučuje dovu Allahovu posaniku sallallahu alaihi wasallam. Znači, ne za njega, nego upučuje dovu njemu. To je se upućuje dobu nekome drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. A kada smo govorili ovde o akidi, kada smo govorili o do imanskim šartovima, kada smo govorili o prvom šartu, amentu bil lahi, i šta znači? I šta znači temhid? I šta podre... koje su vrste temhida? Vidjeli smo da se svaka vrsta ibadeta smije upućivati jedino Allahu tabaraka wa ta'ala. A da je srž ibadeta dobao jer poslanik karehi salatu wa salam ka je duao mukhul ibadah dovajet srž ibadeta mojuti mojai outer ovaj opučuje dovu nekom drugom mimo Allaha te taala to je pučuje do usniku sallallahu alayhi wa ala, po sanicu, što po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno je što nije dozvoljeno ni kod prve generacije ni kod prvih imama niko kod ulema za koga se može reći da je alim nije dozvolio vakuku stvar A tako spomni, kao što rekao u drugom dijelu, na 594 strani, kaže, o sultane naših duša, misliš na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, budi ljubazan i primi ovo dijelo. Znači, misli da poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, primi, primi ovo dijelo koje on, on napisao. Da Allah, tebara kva ta'ala, sada čuva od tih dalaleta. Zatim od dalaleta ovoj knjiz jeste, da govori, da govori o poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, da sve, što je stvoreno na dunjaluku, znači da dunjaluk, da je stvoreno radi postanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I ovo ovaj je prije svega znači stvar, koja je neispravna, koje je istina. I drugo, nače ovo ovaj je pretjerivanje po pitanju Allahovu postanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači prvo, dunjaluk nije stvoren radi postanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači Allah, jel lešanu je stvori joj i je stvori joj radi čega إذا كنت أعطى الله تبارك وتعالى إذا كنت الله تبارك وتعالى الله جل شانه قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض ومن الأرض مثلهن الله جل شانه يصدر سدام نبيسا يتنزل الأمر بينهن لكي سوار سسپورت مجونيما ككبي люди знали إذا الله جل شانه تايكو يسو بهم إذا الله جل شانه تايكو يسو موش Vajetu ko vam je poznat, Allah tabaraka wa ta'ala kaže Luda i djine nisam stvori osim da me šta? Da me obožavaju. Znači to je cilj stvaranja svega stvarani ljudi. Da de. spoznamo Allah tabaraka wa ta'ala i da ga obožavamo. Međutim da je stvoreno radi postanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zato ne imamo dokaz nikakav uvjer. I to je pretjerivanje po pitanju postanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja Allahu postanika alaihi salatu wa sallam ukazivo da ne pretjerivamo po pitanju njega kao što su pretjerali kršćani po pitanju Nisa a.s. I ne mojete pretjerivati kad samo pitanju njega kao što su pretjerali kršćani kada u pitanju Nisa a.s. Znači, zabranio Allahu pa sanik sallallahu a.s. Međutim, Sufije i oni koji su sa njima znači su pretjerali mnogo, mnogo po pitanju Allahu pa sanika sallallahu a.s. Do toga je da kaže, jedan od da kaže bu siri svojoj burdi وَمِن جُودِكَ الدنيا وَدُرَّتُهَا وَمِن عِلْمِكَ عِلْمُ الْلَوْحِ وَالْقَلَمِ Je govore ječo pustanika alayhi sallat v.sala kaji o tvoje darajlivo stie i dunya luke akhiret I o tvoje znanye je znanye lawha, tj.s. lawha almahfooza i znanye kalama Znači tako pustanika sallallahu alayhi wa sallam je znači, vallaj ovakve riječi nisu rekli ni Abu Bakr, ni Omer, ni Osman, niko da shaba niti Tabina, niti Četvorica imama i tako dalje. I zato znači, čovjek mora da stane tamo gdje su stale prve generacije. Međutim, nažalost oni koji su na ovakvu omisljenju, na ovakvom pravcu, ako kažeš ovo ko što mi sada kažem, može da te obtuži da ne voliš poslanika sallallahu a.s.w. Da nisu oni koji imaju potpunu ljubav prema poslaniku sallallahu a.s.w. I ovakvi, što bi sada spomenuti, nisam našao, nisam vidio da je došlo u Bogorovu gafetu Allaha Gulana. Medvutim, dosta je oni koji su stupili od menhaja, od pravca Salofu Salihah, koji ovme govori. Pa tako neki ovme govori, kao što, na primer, poznat ono Habib Al-đifri, onaj lažav, čiji či postoje klipovi provedeni. Ovo je čovjek Novotar, lažav, koji laže na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, cipira, lažne hadise i tako dalje. Niz Majestalog spominje da je od nedovoljne ljubavi, odnosno da je govor da su poslanikovi roditelju vatri, da je to nepotpuna ljubav prema Allahom, poslaniku sallallahu a.s. To je šta? Znači da kažeš da su roditelji poslanika a.s. vatri. Znači prvo, da li je došlo išta u tekstovima Kur'ana i sunnata popitanih poslanikovi sallallahu a.s. Došlo? Došlo hadiju sallahu muslima Gdje je došao čovjek i pito Allahu a.s. Gdje je moj otac? Pa p.s. reko in abiju wa abake fin naru. Moj i tvoj otac su batri. Pa došao isto tako hadiju sa ihoj imama muslima da je p.s. rekao zatražio sam izun od svog gospodara da tražim oprosta za moju majku. Pa mi nije dozvolio. Pa sam zatražio izun da posjetim njen kabur pa mi je dozvolio pomdje ulama ko što imam neki drugi kaže da ovo upućuje na što na soroteli posanika sallallahu alaihi wasallam vetre ito allahun kadr to znači da nikoga blizina sa nekim ne može ne može šta ne može uput izato ulama kaže ko što je mulla ali alqai taj kaže da ejma konsenzus ashabi tabiina tabi tabiina imam قوله كاجو مولى علي القاري هتيقول كاجو مولى علي القاري كاجو ده كونسنسوس الصحابه تبين تبين طبي امامات شتر المذهبا ابو حنيفه مالك شاف احمد ده سوره البسنيك عليه الصلاه والسلام مجتي بدنا سكوا انه كما كاجش تي عليه الصلاه والسلام دغوا تشتا بيش يا دولازي يكاجو حزلت امنه Azreti Abdullah rotili posanika alaihissalatu wasalam, iako postoje tekstovi sa ih u imama muslima da su, da su oni uvatri. Međutim, ovo što spominjamo, ne znači to da se čovjek raduje, ko što, bi, ko što će kazati, da se radujemo tome da su posanikovi sallallahu alaihissalatu wasalamu, jer se čovjek tome uvatri, znači, zašto da se raduje? Međutim, došli su tekstovi i tako Ona je. Onaj koji je bio bliži posaniku alaihissalatu wasalam, a to je Butalib koji ga je branio svojim životom, svojim imetkom, je uvatri. A bi umleži i posaniku, a lihissalatu wassalam. I posanik, sallallahu alaihi wassalam, ibranio posanika, a lihissalatu wassalam, medjutim, Allah da umre, da umre na kufru. I šta je sada tu usporno? Ako kažemo na kako je došlo u tekstu, da su roditelji posanika, sallallahu alaihi wassalam, uvatri. Znači, kažemo zato, što su tekstovi došli po pitanju toga. I to ne znači, Da ne, ne voliš dovoljno Allahovog poslanika sallalahu alayhi wa sallam. I zato, znači, ova stvar, ovo vjerovanje je pretjerivanje po pitanju Allahovog poslanika alayhi wa sallatu I što je još gore, da se Allah uputi pisa, a to je što kaže, znači, ovaj svoj govor spominje na prvoj stranci, 23. i 24. stranci. Kaže, jer sve što postoji stvoreno je iz prema njemu. On je uzrok, cilj stvaranja sve mira. I kaže poznati Hadis Kudsi. Počinje rječima. Poznati Hadis Kudsi u kome se taj cil pojašnjava. Jodaj spomni Hadis, po davnicima Hadis, Hadis Kudsi, gdje se spomni da Allah te ta'la ta taže a la ulaaka, a la ulaaka, maa khalaqtu l -aflaake. Da tani je, da tani je, ja ne bi stvorio svjetove, ne bi stvorio samir. Međutim ovaj Hadis je po koncenzusu muhadisa lažan Hadis. Ne daj slab Hadis, hadis. Yo da kaže, belaj, ne goje lažan Hadis. Jo, ovdje još da kažemo belaj na belaj, Jeste što kaže poznati hadis, vala jeste poznat, legit, poznat da je hadis lažan. Poznate da je hadis lažan. Ko sve uleme poznate da ovaj ovaj ova, kad bi se vratili na na govor Molla Ali al-Qari, na govor Šoukana, na govor Muhaddis, govor Šeha Nisabai bintemiy, govor Ibn al-Qayyim, videli biste da, da ovaj hadis, da ovaj hadis laže. I dolazi kaže, jer poznat, je poznato da ovaj hadis došao tako <coughs> i tako. Zatim također rodalale ta od zabluđavog pisca jeste da kaže a to spomnije Na prvo, u prvom dijelu knjige, na 90. i 91. stranici, a to je da spominje da je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam živ. Da poslanih sallallahu aleyhi wa ni umro. Nego je da je živ i da se ljudi svakodnevno sa njim sastaju i da imaju kontakt sa njim. Da Allah tbar, sačuva od ovog dalaleta i od ove zabude. Znači na ovo stvar ne treba puno se zadržavati na ume i na ovo, na ovo ukazivati. Znači ne, ne prenosi se nije od kog da kažem, niti jednog ashaba, niti tabiina, niti ni tabi, ti da je rekao da se sreo Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne prenosi se nije kog da kažu da je šta? Da se sreo allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. I bilo je momenata kada je bilo možda potrebnije da se pojavi allahovog posanika alaihi wa sallatu wa sallam, međutim nije se pojavi. I zato, na primer, spomen ćemo kao primer iz biografije jednog šeha, poznatog šeha ovog To je Ših Tepiju Din Hilali, jedan od velikih, velikih, najvećih ulemena prošlog vremena. Znači, ko što kaže Ših Albani, da je, da je jedan od četvrce ili petvrce, znači, najučeniji koji je sreo. Znači, ovaj čovjek je pripadao u svojoj mladosti jednom tarikatu koji se znao Tidžanijski tarikat. Znači, koji je pisuta danas, mislim, u Alžiru, Maroko i tako dalje. Znači, ovaj čovjek je bio iz, iz, iz, iz, iz Maghriba, iz Maroka. I ovaj tarikat, odnosno Tidžanijski tarikat, znači njihovo ob Zato što vjeruju da je postanik došao u jamu, u javi njihovom šehu Tijaniyu i da mu je dao taj tarikat. I kaže, pomislio sam više puta da izađem i napustim tarikat. Možda ti nisam smio zato što sam znao, zato što sam vjerovao da je to napuštanje vjere, da je to izlaženje iz vjere. Kaže sedoknisan, kaže sreo šeha koji je mirkao napustiti tarikat. Pa sam rekao kako će napustiti, to ni izlazak iz vjere. Ne smijem napustiti. On kaže, e, ako smiješ da raspravljaš sa mnom. Kaže, ako te ja pobjedim u dokazima, izađi. Ako ti mene pobjediš, jad se vrati. Aj bio jedan od rijetke, možda jedini koji je upoznal, koji je napustio taj tarikat. Pa kaže, ajde. I počelo smo da sedimo i raspravljamo. A pa sam mu rekao, zar nije došao oposlenih, sallallahu alaihi wa sallam, ujavi i dao šehhu taj tarikat. Dao mu zikrove, dao mu ovo, dao mu pravila tarikate i tako da. Pa ma šehhu odgovorio. Kaže, kad umro poslanih sallallahu alaihi wa sallam, zar nije bilo razilaženje, kako će se izabrati, ko će biti khalifan. Pa kaže, zar poslanih alaihi salatu selam nije bio preći da se tu pojavi i da kaže da bude taj taj khalifan. Zar se ashabi nisu razišli tu i tu, i došlo do toliko spora i bitke među njima, pa se nije pojavio poslanih alaihi salatu selam, Zar nije bio preći da se tu pojavi. I tako on počeo spomnjati istorijske događaje, Gde se ovaj uvjerio i gde je napustio, napustio taj tariqat. Znači odzabrude, znači neki sufija danas jeste da kažu da je po sanih sallalahu alihi wa sallam življiv. Da je prisutan. Da se ljudi svakodnevno sastaju, da se ljudi svakodnevno sastaju sa njim. I da Allah sčuva od ovakvih dalaleta. Također od dalaleta ovog čovjeka jeste što u svojim u ovom svom djelu da mnogo, mnogo mjesta hvali Ibn Arabija. I spomenja njegova kao što je Fususul Hikem i druga. A innače, da znate, znači ovaj Ibn Arabi, Ibn Arabi, znači Sufija Ibn Arabi, je čovjek koji je došel sa kufrom, znači ako u njegovom delu nema kufra, onda ulema kaže da na dunjavku kufra nikako nema. Ako u njegovim delima nema kufra, onda ulema kaže da na dunjavku nikako kufra nema. I da njegov kufr gori od kufra kršćana i židova. İzat ulama pisala, kad alsaproshidla nikoga dela zasebna, dela kojama su pojasnjevala njegov kufra. I sečansokolko puta naši Korein, da lasa čuva govorio ako u djelima Ibn Arabija nema kufra na njolku nema kufra. Ba tako Hafiz, Hafiz al-Bikai, poznati šafiski pravnik, napisao čitavo djelo koje gdje pojasnio i došlo sa govorom u leme sa četiri mezeba, i maliki i hanefijskog, i maliki iskog, i šafijskog i handalijskog, da je ovaj čovjek odšao u kufr, da Allah sačuva. A ono što je došlo u govoru ovoga čovjeka na Arabija, znači ne znam da li da čovjek, da se smije ili da čovjek plače. A to je na primer kada, kada tumači suru Nuh, kaže mimma hati atihim ugriku fa udhilu narad kada govori o narodu Nuha, السلام, kaže radi svojih grešaka, su oni potopljeni. Kaže potopljeni su u more Allahove ljubavi. Potopljeni su u more Allahove ljubavi. Znači on je taj koji je došao sa idejom vahada dolu vujuda. Znači da sve što postoje je to samo Allah. Znači da je uudu billahi ta'ala da svinja, da izmet, da, da je sve to Allah. Je uudu billahi ta'ala. Jovan čovjek na veliku žalost znači u so svojim dijelima mnogo vali znači Ibna Arabija i spominja njegova djele. Dalla tabarik wa ta'ala o, o toga saču. I također od dalaleta koji su došli u ovoj knizi, a to se spominjeno na drugoj, u drugom tomu, na 28. i 29. stranci, ne hoću pročitati njegov, hoću vam reći šta je suština ovo govora, a to je da kada govori o evlijama, Allahovim odabranim robojima. Odmah da vam kažem na početku da ahli sunnati al džamaat viruju evlije. Znači, evlija je množina od riječi I kod nas ludih kada kažu on je evlija, znači us, us, on je evlija, to je množina. On je evlija, znači množina. Međutim, jednina je walij. To su odebrani Allahov je robovi. Ahli sunnata il džamaat firuje, čak što više kaže, svaki vjernik, koji vjeruje Allah i koji se boji, on je evlija. Međutim, taj vilajec razlikuje. Neko je više evlija, neko je mali, manje evlija. I ahli sunnata il džamaat firuje u keramete. U da kažemo, da, čuda, da pojave. Znači, to je vjerovan je, sunnata, džemata, koji su pojasnili, pojasnim svojim djelima. Međutim, ne onako kako to tumače neke Sufije. Pa tako stvari koje došlo u govor čovjeka, jeste da kada govori o tijeme evlijama, a mi kažemo samo Allah zna koje evlija. Znači, normalno, mogu se biti znaku ili tragovi, međutim, možete i reći taj, taj, sigurno da kaže to. Je. Znači, vjerovan jahli sunnata ili džemata zasigurno može reći da je u džennetu samo onaj Jakoga je poslanih sallallahu alejhi wasallam rekao. Dobro. Pa kaže tako stvari koji spomni ovdje jeste, da kaže da su evlije da su one teoretski napogreševi. Onda su da su teoretski da mogu da pogreše, međutim da su praktično napogrešili. Nači šta ovo znači? Nači teorija je ono što kažemo jeste da mogu da pogreše. Međutim kaže praktično hoće da kaže Allah je sačuvio od griha i među njima ima oni koji je Allah sačuvio od griha i koji nikada nisu počinili grih. To je ono što se može razumjeti iz njegovog govora, da Allah te barakve ta'ala sačuva. Gde kaže kazati da jedan čovjek može počiniti grih ne znači da je taj čovjek počinio grih. I znači da spomnio govorići o Adul Kadruđajlaniju je vođa svih hevlija i kruna svih velikana. Allah ga je štitio, čuvao od griha ovog velikog islamskog bođa. Znači, kao da hoće da kaže šta, da nikada nije počinio greh. Znači, mi znamo da od vjerovanja ili sunnata ili džamaata da su ne pogrešili ko? Samo Allah i poslanici. I da čak, znači, jedan broj ulama je kaže da čak i poslanici mogu pogrešiti i učinti greh. Međutim, ne pogrešivi su po pitanju dostavljanja objave. Musa, salam, kada je ubio nuk čovjek, je li pogrešio ili ne pogrešio? Znači, pogrešio Znači, to je odgovora uleme koji spominje kada govori o nepogrešljivosti nepogrešivost poslanika. I ovdje je kod uleme velik govor. Međutim, uleme ahli sunnata wal džamaata je složna. I koncenzus je oko toga da su svi mimo poslanika da su pogrešivi. Da svi mimo poslanika da su šta? Da su pogrešivi. Znači, da su jedino Allahovi poslanici koji su nepogrešivi. Međutim, da... Da Dašta znači i oni mogu po pitanju određenih stvari da pogriše, međutim konsenzus je da kada je o pitanju dostave dostavljanje objave, onda tu ne mogu, onda tu ne da pogriše. Mada je ovo da kažemo šira tema koju možemo o kojoj možemo govoriti, jer u lema usulifika kao što sam spomenuo o tome, o tome je šire, o tome je i da tanie, govori. Međutim, moram ono da sađem ženim da kažem jeste da je obaveza na ovakve stvari napomenti. I se manči, ovaj dželat i ova skupina širije i ljudi prihvata je prihvataju bez da znaju suštinu toga. Znači ljudi vidio knjigu o poslaniku, alih i salatu wasalam, znači pročitaj, ne obrata pažnju, možda na ovakve sani. Međutim, obaveza je da ukažemo. I ovakvim sanih je da ukažemo na literaturu o poslaniku Muhammedu, sallallahu alih i salam, koja je ispravljeno. Znači ova literatura je novotarska literatura na koju je obaveza sakovog muslimana da na nju upozori kana yuu kana kallah <mukli> dawinafusa lana